Əşşüəra surəsi 227 ayədir. Rəhman və rəhim olan Allahın adı ilə Ta, Sin, Mim Bunlar açıq aydın kitabın ayələridir. Ya rəsulum, onlar iman gətirməyəcəklər deyə, bəlkə özünü həlak edəsən, əgər istəsək, göydən onlara bir ayə göndərərik. Onlar da ona boyun əyib durallar. Onlara rəhmandan elə bir yeni övüq nəsiyyət gəlməz ki, ondan üz döndərməsinlər. Onlar Qur'anı yalan hesab etdilər. Onların istezza etdiklərinin xəbərləri gəlib onlara çatacaqdır. Məyyər onlar yer üzünə baxıb orda növbə növbə gözəl bitkilər yetişdirdiyimizi görmürlərmi? Şübhəsiz ki, bunda Allahın qüdrətinə dəlalət edən bir əlamət vardır. Lakin onların əksəriyyəti iman gətirməzlər. Həqiqətən, Rəbbin yenilmaz qüvvət, mərhəmət sahibidir. Yadına gətir ki, bir zaman Rəbbin Musa'ya belə buyurmuşdu: "Get tayfasının yanına və Dedi ki, məni qoyub başqalarına ibadət etməkdən məyər qorxmurlar. Musa dedi, ey Rəbbim, onların məni yalançı sayacaqlarından qorxuram. Ürəyim sıxılır, dilim də açılmır. Buna görə Haruna da peyğəmbərlik ver. Onların qarşısında boynumda bir günah da var. Bunun üçün məni öldürəcəklərindən qorxuram. Allah buyurdu, Xeyr, Firon səni əsla öldürə bilməz. Hər ikiniz möcüzələrinizlə gedin. Şübhəsiz ki, Biz də sizinlə birlikdə eşidəcəyik, Fironun yanına gedib belə deyin, biz aləmlərin Rəbbinin Peyğəmbərləriyik, İsrail oğullarını bizimlə birlikdə göndər. Musa Harunla Fironun yanına gedib bu sözləri deyəndən sonra, Firon onu tanıyıb dedi, Biz səni körpə uşaqkən yanımıza alıb böyütmədikmi? Sən illərcə yanımızda qalmadınmı? Ahırda elədiyini də elədin, sən nankorun birisən. Musa dedi, Mən onu edərkən cahillərdən idim, buna görə də sizdən qorxub qaçdım. Sonra Rəbbim mənə hikmət ehsan buyurdu və məni şəriyyət sahib olan Peyğəmbərlərdən etdi. Boynuma minnət qoyduğum bu neymət də İsrail oğullarını özünə qul etdiyinə görədir. Firon dedi, aləmlərin Rəbbi nədir? Musa, əgər yəqin inanacaqsınızsa, bilin ki, o göylərin... Yerin və onlar arasında olanların Rəbbidir deyə cavab verdi Firon ətrafındakılara Eşiddinizmi dedi Musa dedi O sizin də Ulu babalarınızın Kesmiş atalarınızın da Rəbbidir Firon Sizə göndərilmiş Peyğəmbər Şübhəsiz ki divanədir dedi Musa dedi Əgər ağıllı başlı düşünə bilirsinizsə Anlayın ki O şərgin qərbin və onların ikisinin arasında olanların Rəbbidir. Firon, əgər mənlə başqa Tanrı qəbul etsən, səni mütləq dustaq edəcəm, dedi. Musa dedi, əgər sənə açıq-aşkar bir şey gətirsəm necə? Firon, əgər doğru deyirsənsə, di onu gətir, dedi. Musa əsasını yerə atan kimi, o, dərhal, açıq-aşkar bir əcdaha oldu. Sonra əlini qoynundan çıxarar-çıxartmaz, O, baxanlara aq aq göründü. Parlaq bir nur kəsildi. Firon ətrafındakılara dedi, Şübhəsiz ki, bu çox bilikli bir seyirbazdır. O, öz sehri ilə sizi yurdunuzdan çıxartmaq istəyir. Nə buyurursunuz? Onlar dedilər, Onu və qardaşını bir qədər gizlət və şəhərlərə də adamlar göndər ki, bütün bilikli seyirbazları sənin yanına gətirsinlər. Nəhayət seyirbazlar, Məlum bir günün müəyyən vaxtında yığıldılar Fironun xidmətçiləri tərəfindən cəmaata deyildi Siz də yığılırsınızmı? Əgər seyribazlar üstün gəlsələr Cüman ki, biz də onlara tabi olarıq Seyribazlar gələn kimi Firona dedilər Əgər biz qalib gəlsək Yəqin ki, bizə bir muz veriləcək Elə deyilmi? Firon dedi Bəli Və üstəlik siz mənə yaxın adamlar olacaqsınız Musa onlara dedi Nə atacaqsınız, atın. Onlar iplərini və əsalarını yerə atıb, Tironun şan şövkətinə and olsun ki, biz üstün gələcəyik, dedilər. Bundan sonra Musa da əsasını atdı. Əsa, dərhal bir əcdaha olub, onların hoqqabazlıqla düzətdiyi şeyləri uddu. Sehribazlar bunu görən kimi, səcdəyə qapandılar. Və dedilər, biz iman gətirdik aləmlərin Rəbbinə, Musanın və Harunun Rəbbinə. Dedi, Mən sizə izin verməmişdən əvvəl siz ona iman gətirdiniz. Çünki o, həqiqətdə sizə sehr öyrətmiş olan böyüyünüzdür. Heç ebi yoxdur. Əzabımın nə olduğunu sözsüz ki, biləcəksiniz. Mütləq, əl ayağınızı çarpas kəstirib, hamınızı çarmıxa çəkdirəcəm. Dedilər, zərəri yoxdur. Biz öz Rəbbimizə tərəf dönəcəyik. Biz ilk iman gətirənlər olduğumuza görə, Rəbbimizin qətalarımızı bağışlayacağına ümid edirik. Musaya belə vəhiyyətdik, qullarımla birlikdə gecə yola çıx, siz şübhəsiz ki, təqib ediləcəksiniz. Firon şəhərlərə əskər, yığanlar göndərdi. Şübhəsiz ki, bunlar kiçik bir tayfadır, onlar bizi qəzəbləndirmişlər, biz isə qüvvətli, ayıq-sayıq bir cəmatıq. Nəhayət biz onları, Fironu və tayfasını bağlardan və bulaqlardan çıxartdıq, təzinələrdən və gözəl yerdən kənar etdik. Beləcə çıxartdıq və İsrail oğullarını oralara varis etdik. Firon və əskərləri günəş doğduqda onların arxasınca düşdülər. İki dəstə bir-biri qarşılaşdığı zaman Musanın cəmatı dedi, Artıq yaxalandıq. Musa dedi, xeyr, Rəbbim mənimlədir, o, mütləq mənə yol göstərəcəkdir. Onda Musaya belə vəhiy etdik, əsanla dənizə vur. Musa əsasını dənizə vuran kimi, o, dərhal yarıldı, 12 hissəyə bölündü və hər hissə böyük bir dağ kimi oldu. O birləri də ora yaxınlaşdırdıq. Musa və onunla birlikdə olanların hamısını xilas etdik. O biriləri isə suya qərg etdik. Şübhəsiz ki, bunda bir ibrət vardır, lakin onların əksəriyyəti iman gətirmədi. Həqiqətən sənin Rəbbin yenilməz qüvvət, mərhəmət sahibidir. Ya Rəsulum, onlara İbrahimin hekayətini söylə. O zaman ki, o öz atasına və tayfasına demişdi, nəyə ibadət edirsiniz? Onlar bütlərə ibadət edir və onlara tapınmaqda davam edirik deyə cavab vermişdilər. İbrahim demişdi, onları çağırdığınız zaman sizi eşidirlərmi? Yaxud sizə bir xeyl və ya zərər verə bilirlərmi? Onlar xeyl, ancaq biz öz atalarımızın belə etdiklərini gördük, deyə cavab vermişdilər. İbrahim demiş ki, indi nəyə ibadət etdiyinizi görürsünüzmü? Sizin və ulu babalarınızın, aləmlərin Rəbbi istisna olmaqla onlar mənim düşmənimdir. Məni yaradan və məni doğru yola yönəldən O'dur. Məni yedirdən də, içirdən də O'dur. Xəstələndiyim zaman mənə yalnız O şəfa verir. Məni öldürəcək, sonra dirildəcək odur və qiyamət günü xətamı bağışlayacağına ümid etdiyim də odur. Ey Rəbbim, mənə hikmət bəxş et və məni salihlərlə qovuşdur. Sonra gələnlər arasında mənə yaxşı ad qismət elə, məni nəyim cənnətlərinin varislərindən et, atamı bağışla, şübhəsiz ki, o, haq yol azanlardan oldu." İnsanların dirildiləcəyi gün məni zəlil etmə, o gün ki, nə mal dövlət, nə də övlad bir fayda verər, ancaq sağlam, təmiz bir qəlblə Allahın huzuruna gələn kimsədən başqa. O gün cənnət Allahdan qorxub pis əməllərdən çəkinənlərə yaxınlaşdırlar, cəhənnəm də azğınlara göstərilər və onlara belə deyərlər, ibadət etdikləriniz hardadır, Allahdan başqa onlar sizə kömək edə bilərlərmi? Yaxud özlərinə bir köməkləri çatar mı? Onlar, müşriklər və azğınlar, iblisin bütün əskərləri də oraya, cəhənnəmə atılarlar. Onlar orada öz bütləri və rəisləri ilə çənə boğaz olub deyərlər. Allaha əmd olsun ki, biz açıq aydın azmışdıq. Çünki biz sizi aləmlərin Rəbbi ilə bərabər tuturduq. Bizi yalnız günahkarlar azdırdı. İndi artıq nə şəfayət edən kimsələrimiz, Nə də bir mehriban dostumuz var. Kaş bir də dünyaya dönə biləydik. Möminlərdən olardıq. Həqiqətən bunda bir ibrət vardır. Halbuki onların əksəriyyəti iman gətirmədi. Həqiqətən sənin Rəbbin yenilməz qüvvət, mərhəmət sahibidir. Nuh tayfası Peyğəmbərləri təksib etdi. O zaman ki, qardaşları Nuh onlara dedi, Məyər küfür etməyinizə görə qorxmursunuz, şübhəsiz ki, Mən sizin üçün etibar olunası bir peyğəmbərəm. Artıq Allahdan qorxun və mənə itayət edin. Mən bunun müqabilində sizdən heç bir muzd istəmirəm. Mənim mükafatım ancaq aləmlərin Rəbbinə aiddir. Artıq Allahdan qorxun və mənə itayət edin. Onlar sənə ən rəzil adamlar tabi olmuşkən, biz sənə iman mı gətirəcəyik? Dedilər. Nuh dedi, mən onların nə etdiklərini bilmirəm. Əgər başa düşürsünüzsə, Bilin ki, onların haqqı hesabı yalnız Rəbbimə aiddir və mən iman gətirənləri qovan da deyiləm. Mən yalnız açıq-aşkar qorxudan bir Peyğəmbərəm. Onlar dedilər, ey Nuh, əgər dediyin sözlərdən əl çəkməsən, mütləq daşqalaq ediləcəksən. Nuh dedi, ey Rəbbim, həqiqətən qövmüm məni təksib etdi. Artıq mənimlə onlar arasında sən hökum ver. Məni və mənimlə birlikdə olan möminləri qurtar. Buna görə də, Biz onu və onunla birlikdə yüklü gəmidə olanları kilas etdik. Sonra yerdə qalanları suda boğduq. Şübhəsiz ki, bunda bir ibrət vardır. Halbuki onların əksəriyyəti iman gətirmədi. Həqiqətən sənin Rəbbin yenilməz qüvvət sahibi, mərhəmət sahibidir. Ad tayfası da Peyğəmbərləri təksib etdi. O zaman ki, qardaşları hud onlara dedi, məyər küfr etməyinizə görə Allahın əzabından qorxmursunuz, Şübhəsiz ki, mən sizin üçün eytibar olunası bir Peyğəmbərəm. Allahdan qorxun və mənə itayət edin. Mən bunun müqabilində sizdən heç bir muz istəmirəm. Mənim mükafatım ancaq aləmlərin Rəbbinə aiddir. Doğrudanmı siz hər tərəfdə bir köş, əlamət quru Sanki əbədi qalacaqsınız deyə su övzələri tikirsiniz və birini yaxaladıqda da zalımlar kimi yaxalıyırsınız. Artıq Allahdan qorxun və mənə itaət edin. Qorxunu o kəsdən ki, anlayıb bildiyiniz şeyləri sizə əta etdi. Sizə heyvanat, oğul uşaq, bağlar və çeşmələr verdi. Mən böyük günün sizə yüz verəcək əzabından qorxuram. Onlar dedilər, bizə öyid nəsiyyət versən də, verməsən də, bizim üçün eynidir. Bu, əvvəlkilərin adətindən başqa bir şey deyildir və biz əzaba da düşər olmayacaq. Onu yalançı saydılar. Biz də onları məhv etdik. Şübhəsiz ki, bunda bir ibrət vardır. Halbuki, onların əksəriyyəti iman gətirmədi. Həqiqətən sənin Rəbbin yenilməz qüvvət, mərhəmət sahibidir. Səmud tayfası da Peyğəmbərləri təkzib etdi. O vaxt ki, qardaşları Salih onlara dedi, məyər küfr etdiyinizə görə Allahın əzabından qorxmursunuz, şübhəsiz ki, mən sizin üçün etibar olunası bir Peyğəmbərəm. Artıq Allahdan qorxun və mənə itayət edin. Mən bunun müqabilində sizdən heç bir muzd istəmirəm. Mənim mükafatım ancaq aləmlərin Rəbbinə aittir. Məyər siz elə burada, onların içində arxayınlıqla qalacaqsınız, bağlar və çeşmələr içində, əkinlər və lətif çiçəkli, gözəl meyvəli xurmalıqlar içində xatiricəmliklə ömür sürəcəksiniz, dağlardan məharətlə evlər yonub düzəldəcəksiniz, Artıq Allahdan qorxun və mənə itayət edin, həddi aşanların əmrinə tabi olmayın. O kəslər ki, yer üzündə fitnəfəsat törədər və özlərini islah etməzlər. Onlar dedilər, həqiqətən sən ofsunlanmışlardansan, sən də bizim kimi ancaq adi bir insansan. Əgər doğru danışanlardansansa, bizə bir möcüzə gətir. Salih dedi, bu Allahın möcüzəsi olan dişi bir dəvədir, su içmək növbəsi, bir gün onun... Bir gün sizindir Ona heç bir pisti yetməyin Yoxsa böyük günün əzabı sizi yaxalayar Amma onlar dəvəni tutub kəstilər Sonra da peşman oldular Artıq əzab onları yaxaladı Şübhəsiz ki, bunda bir ibrət vardır Halbuki onların əksəriyyəti iman gətirmədi Həqiqətən, sənin Rəbbin yenilməz qüvvət Mərhəmə sahibidir Lut tayfası da Peyğəmbərləri təksib etdi O zaman ki, Qardaşları Lut onlara dedi, məyər küfür etdiyinizə görə Allahın əzabından qorxmursunuz, şübhəsiz ki, mən sizin üçün ehtibar olunası bir Peyğəmbərəm. Artıq Allahdan qorxun və mənə itayət edin. Mən bunun müqabilində sizdən heç bir muzd istəmirəm. Mənim mükafatım ancaq aləmlərin Rəbbinə aiddir. Doğrudanmı siz bəşər oğladından yalnız ərkəklərlə yaxınlıq edirsiniz? və rəbbinizin sizin üçün yarattığı qadınlarınızı tərk edirsiniz. Siz günah etməklə həddi aşan bir cəmaatsınız. Onlar dedilər, Ey Lut, əgər bizi danlamağa son qoymasan, mütləq qovulacaqsan. Lut dedi, həqiqətən mən sizin əməlinizə nifrət edənlərdənəm. Ey Rəbbim, məni və ailəmi bunların gördüyü pis işdən, əməllərinin cəzasından qurtar. Artıq Lutu və bütün ailəsini xilas etdik. Ancaq gerdə qalan bir qadın, Lutun günahkar övrəti istisna olmaqla Sonra da o biriləri məhv edib kökünü kəstik Onların üstünə qızmar daşdan bir yağış yağdırdıq Peyğəmbər tərəfindən Allahın əzabı ilə qorxudulanların yağışı nə yaman yağışdır Şübhəsiz ki, bunda bir ibrət vardır ki onların əksəriyyəti iman gətirmədi Həqiqətən sənin Rəbbin yenilməz qüvvət, mərhəmət sahibidir Əyki əhli də Peyğəmbərləri təksib etdi O zaman ki, Şüeyb onlara dedi, məyər küfr etdiyinizə görə Allahın əzabından qorxmursunuz, şübhəsiz ki, mən sizin üçün eytibar olunası bir Peyğəmbərəm. Artıq Allahdan qorxun və mənə itayət edin. Mən bunun müqabilində sizdən heç bir muzd istəmirəm. Mənim mükafatım ancaq aləmlərin Rəbbinə aiddir. Ölçüdə düz olun, onu əskildənlərdən olmayın, düz tərəzi ilə çəkin. İnsanların haqqını azaltmayın, Yer üzündə fitnə fəsat törətməyin Və sizi də, Sizdən əvvəlki nəsilləri də yaradandan qorxun, Onlar dedilər, Həqiqətən, Sən əməlli başlı ofsunlanmışlardansan, Sən də bizim kimi adi bir insansan, Bizə elə gəlir ki, Sən yalançının birisən, Əgər doğru danışanlardansansa, Göyün bir parçasını üstümüze indir, Şüeyib dedi, Sizin nələr etdiyinizi Rəbbim daha yaxşı bilir. Nəhayət, onu təksib etdilər və buna görə də bulutlu günün əzabı onları yaxaladı. Həqiqətən, o, böyük bir günün əzabı idi. Şübhəsiz ki, bunda bir ibrət vardır. Halbuki, onların əsəriyyəti iman gətirmədi. Həqiqətən, sənin Rəbbin yenilməz qüvvət, mərhəmət sahibidir. Şübhəsiz ki, bu, Qur'an, aləmlərin Rəbbi tərəfindən nazil edilmişdir. Onu Cebrail ruhul emin endirdi, qorxudan peyğəmbərlərdən olasan diyə sənin qəlbinə nazil etdi. Özü də açıq aydın ərəb dilində. Həqiqətən o, əvvəlkilərin kitablarında mövcuddur. Məyər İsrail övladı alimlərinin bilmələri onlar üçün bir dəlil deyilmi? Əgər onu ərəb olmayanlardan birinə nazil etsəydik və o, Qur'anı onlara oxusaydı, ona iman gətirməzdilər. Biz Cəbrail, Küfrü, inatkarlığı günahkarların qəlbinə belə salarıq. Onlar şiddətli əzabı görməyənə dək, Qurana inanmazlar. Əzab onlara qətlətən, özləri də hiss etmədən gələr. O zaman onlar deyərlər, Əcəba, iman gətirmək üçün bizə mühlət veriləcəkmi? İndi günahkarlar əzabımızın tezmi gəlməsini istəyirlər? Görürsənmi? Əgər biz onlara illərcə neymət versək, Sonra vəd olunduqları əzab onlara yetişsə, onlara verilmiş olan nemətlər əzabımızı onlardan dəf edə bilməz. Biz heç bir məmləkəti ora peyğəmbər göndərmədən məhv etmədik. Peyğəmbərləri öyüt-nasihat vermək üçün göndərdik. Biz zalım deyilik. Qur'anı əsla şeytanlar endirmədi. Bu onlara layiq deildir. Onlar heç bacara da bilməzlər axı onlara vəh yeşitmək qadağan edilmişdir. Elə isə çəkin, Allahla yanaşı başqa bir tanrıya ibadət etmə, yoxsa əzaba düçar edilənlərdən olarsan və ən yaxın qohumlarını qorxud, sənə tabi olan möminləri qanadın altına al. Əgər sənə qarşı çıxsalar, onlara belədir. Şübhəsiz ki, mən sizin əməllərinizdən uzaqam və yenilməz qüvvət sahibinə, mərhəmət sahibinə təvəkkül et. O Allah ki, səni namaza duranda da görür, səcdə edənlər içində dolananda da. Həqiqətən hər şeyi eşidən, bilən odur. Şeytanların kime nazil olduqlarını sizə xəbər verinmi? Onlar hər bir yalançıya günahkara nazil olarlar. Kahinlər şeytanların uydurduqlarına qulaq asallar. Onların əksəriyyəti yalançıdır. Şairlərə gəlincə, onlara yalnız azğınlar uyar. Məyər görmürsənmə ki, onlar hər bir vadidə Sərgərdən gəzib dolaşırlar və onlar etmədikləri şeyləri deyirlər. Ancaq iman gətirib yaxşı işlər görən, Allahı çox zikr edən və zülümə uğradıqdan sonra intiqamını alanlardan başqa, zülüm edənlər isə hansı dönüşə dönəcəklərini, aqibətlərinin necə olacağını mütləq biləcəklər.